ال الله واشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلًّا نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَعْ نُثَبِّتُ بِهِ فُعَادَكُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانِ الْعَظِيمِ مَوْزَمَا يا رمضان هذا اخترنا اولان دے ماستاس و مخ کی یو واقع آن رس کڑے ہو اور دو ما بحث کڑے اجمالی تو را آن واقع رایا متعلق سے خبری دی اغسطاس اولان دے آن رس صحیح روایات مطابق آن واقع ما تفسیلی طورت ذکر کڑے دغری کسان هغه په سفر کې یو په یوار باندې او بیا تاګي باندې یو ګټ راو یو باندې کې نمور خپل رحمت الله توسيله کو او یو پټ یو مزدور سره خيستما ملکړو اغا مل الله توسيله کو او یو انسان پکې د زنای اراده کړو د تر لور سره او هغه مجبور شو او د ترال نه کحت په زمانہ کې او د بیا موږ د و ورکړې سره دتکاریونی یعنی پاګدا منی اختیار کړو د درو او دو او خپل اعمال له الله توسل کړو او الله جل جلاله هو دغه غم مصیبه او مشکل آسان یہ واقعہ که دیر خبری دیر واقعی نیو خبر ادا معلومی چہتا تو مصیبت پا وقت کی اللہ تعالیٰ تا متوجہ کی پکار دا دا مصیبت پا وقت کی اللہ تا توجہ پکار دا دغه مصیبت چې وپرآوي الله راوځي مصیبت بل ری کینسو الله غل دی دا نن مصیبت او پریشانی راه مستا الله تعالی او چې کله الله ته متوجی جوړ دی او اخلاص سره د لالانو دعا او وکړه الله جل جلاله د دې وړواله هغه صاحب او مشکل حل ویان چاہتا ہے کسا ذکر کو لیا اما مقصود موجی صرف کسا تاستا ذکر مقصود ایمرا تا قسطلو چی پمونگا تا سخمہ صاحب رازی نو پا وقت مصیبت کی اللہ تا دعا گا اور جو سبق چکل ہے انسان دعا تایم پا دعا کے نیک اللہ تا دا جای یودان بهترین عمل لکه ریو واره دو انکوله یو په لقطه ده منی الله تعالی ته رسید ی الله جنان نظام سات تمه دا ګټ لری کلا راي بل تا وریتا حسن ماवला تمزدور سره بهترینا معملا الله ته ته او بل دموره بل خدمت الله ته مخه ده نجپتا موصيبت راشینو قد رمضان او روجي دي نسلي تي راشي ي الله د دې رمضان د روجو په برکت باندې کریم خدایمانه د مصيبت لری نتقل کې دي الله تا ي الله د دې نتقل په برکت باندې ي الله مان نه د مصيبت دمور اپلان خدمت تکری مددین اڈیر الرئی بہترین نیکی نشتن خدای دا مخاماک کا خدای دمور اپلان دا خدمت و برکت پانی کری مخدای امان دا مصیبت لری خدای در بہترین شیر ہے نمور خدمت عبداللہ ابن عباس سے لعالی بنی او کسران جنه تد نکاح پیغام ورکناغی زمان انکارو گو زمان علاوان نورو کسانو تد نکاح پیغام ورکناغی قبول گو زغیرت که علم ناغ جنه قتل را نو زمان توبہ دیش چیز توبہ ہو باسد تیعی ظلم حبداللہ میعباس ستی نکدک وقتی مور تا پوسکت والدین مور دې ژوند نه راغوینا دیوته توباو واس توباو دې الله تعالی کی چې کلا دا سړی لړ خپل شاګر اتا دین یا سار تنه تاسو کوي چې مور تاسو ته دیولیو راو ته یې کچره مور دې ژوند او مور خدمت یې کړو نو دا غو خدمت کو برکت باندې و با الله جل جلاله هو گددا ګره ماف کړو تو سوچ گئے زدمن محترم چکالا پہ دانسی گناہونا مارک دا کی گیا او در غارونا پہ گڑ لڑی کی گیا زدمن محترمونا پہ تیپ و مشاکت و مصیبت کے دان نہیں کی دا بہترین دالر اللہ تمہاما کے جیان اللہ ما دا اقبل مور خدمت کردی اللہ کریم اقضیح دا مسیبت زمان اللہ کے دان انکیف و برکت باندی اللہ کم خدمت جی ما دا مور کردی اللہ جلل جلال مبستان اللہ کے غنیمت نعمت وګarne مورکلا دای چې ژوندۍ بس دا ستانه کار د جنت ته لو یو ذریعہ نو بل سبق ورته واقعیا کې نیک اعمال په وخت د مصیبت کې الله ته پېښکول لټو وسیله و لیکي وسیله بالاعمال الصالحا دا ځاین دا ولله تعالی ته پېښکول شي او پاره کې تاسې کیس معاملات لپاره کې تام او جهاده کړی کاغذ د ګنا نه بچ کیدلی کاغذ په بل چا سره نه او کاغذ د مور پلان سره خص نه سلوطي یا د پلان سره وی یا د مور سره وی یا نور نه کوم وی الله ته پېښ کول او بل پتا و لګی را چې په نه انسان ته په دنیا کې رسنا څه پیدا ملایې ډېر ځایونه کې لکټ مصیبتونو نه نجات ملایې دل پدې کې نه کول دخلل انسان سر کې ویني کوم صاحبو کې ديا انسان لارښوکل شي او خصوصا په کې بیا د گنا نه بچ کېدل و ميه تک الله یې جعلو مخرج الله فرمای چې انسان اغا زان دو گناونا دا بچکی دا اللہ نیری کی یجا اللہ مغر جا دادی انسان د پرابا اللہ طلب با ارد تنگے کلا روباس مدری وجنا کوشش دا پکار دے چھنے کامال اغا کول پکار دی پا وقت دا مصیبت او د تکلیب کی اغا بم منگاتا ستا نجات را نو قوصد دا مصیبت کی نیک آمال ازتمن و اکرم آغا منگا تاسو دا او مقاعدر آقای پا دنیا کہ اللہ جلل جلال ہو با تاسو دا مزایب انا او بل تاسو پورا اجتماعیت تا اجتماعیت لگا تبلیغی حضرات وی اجتماعی آمالو کی شرکی دل بکار تاغیر دن بے خیرات و برکات وی لگتا سوکو را دیو انسان عمل اوکو نگڑ لگو انتا لگیش دعائی اوکلا نیک عمل اوک وسیلے اوکلا بل انسان نیک عمل اوکو نگڑ بیانو او لگیش درگار دفلینا او چکلترین انسان نیک عمل اوکو نگڑ مکمل لگیش دیو جن علماء و لیکی لی اقتماعی عمل بہترین شده بطا باندے سے مصیبت رہ گئے تکلیف رہ گئے نو پور کے توڑ کے نو توڑ دعا تا متوجہ کا تلاوت تا متوجہ کا نو اللہ جللہ جلال احباد ادھر کا اجتماعی میں نامل پر برکت باندے تا نو نو مصیبت کری نو ویانت زادہ پر مسائب ہو کے عمل اخترال پکار توڑو باندے داننا کلام تیکیئے نو توڑو باندے درود شرک تول نوا بلو تکی نوا تول بل دعاگانو تکی نوا نه اجتماعیت دا ده ترین شیره اجتماعیت سر جل جلال وستانه دا مسئبت لریگه او بل پده حدیث کی او پایدادان دا آق دی اجارہ اجاره والا آق دا جائز دی اجاره والا آق د مطلب دی حدیث کی دی دیو سانی بو فرمایل چی ماسر ایو تن را گیا و ماسر ایو مزدوری کھولا اگلالاو مزدوری پری بودا نو دی آنکت تا ایجارا ویلی کی چی ایو پر اپنا پیدی ہو بل پر اپنا پیسی لیکن مستان کے پر تر رکشا کے نو چی رکشا کے کئی نی رکشا شو خطبہ تی پیدا ہو چی دکی مزدور ندی کس پیدا ہو چی دکلا ہو دیا نو دا پای دي په ਮੁقابله کې چې کمې پیسې ورکول شي هغه ته لیکيږي aank دی جوړا او شراندہ جایز نا کرای تور کې نو تګا دې ستانشي بس پایده دینوالې پیسې هغه تور کې شریف کې د دې لپاره ډېر مثالونه نه او کرای باندې تر ټینګ تر له ټینګ ستانشي پای دي دیوالې هغه پیسې ور پای دې تن واغلی پای دې ستاجی اته پیسې ورک ندی تا حق دی اجاره ولیکي کیږي حدیث نه دا خبر امالږي چې او شیطان دې یو تن ناراله دا نه ته پای دې خپل رشستان او پیسې ورته ورکې لکه څنګه چې دې مزدور نا فل کر واپس مزدور واپس کړه او پیسې ورته ورکې دې دې جنم نو ایجارا لیلکی گی سنگا چه دا حدیث دادیده پر دلیل لی تو قرآن و حدیث که دادیده پر نور دلائه لمشتا لکه در از آت مسئله که دوی مسئله ریوتن بچه ده خذیل پر کل ری او آغا اطلاق شده خذ را بچی تای پاور کهی نو آغا ملاوی از دا آغا خذیل نماشوب پایده اقلی خاون بندی د巴نه حال یو په حدیث کې دا په اجاره جواز دی چې انسان اجاره کوي شريط اور جائز دی اول په حدیث کې دا خبره سره پاره چې حسن مامله دا مامله به ترواله به تريني طريقي سره مامله کو لګتاه له لیدل په د مزدور مزدوري حسن رسېو اګه سروای اګه سروای اګه تر دې چې اگې نا بلا گڑیو بیزی جوڑی شو چکلا اغا مزدور راگی نو اغا تا اغا قل چه اوالک نو مامالچا سرا کول که اغا ارم مامالچا اغا دیترینی طریقی سرا کول او کرا چا مزدوری دیو کولا نو دایات ستا حدیث میں دا مخ دو جمعو بانده بیان کلیو تی بیا پیغمبر لی صلاة و السلام فرمائی زبا مزدور ترا پیم او دا اللہ در بارکی و نبی علیہ السلام اوستا مقابل کی با پیشکی کی نویہ بسکے نو کچھا سرا ماملہ راشی سو ورکولی نوم بہترینی طریقے سرا ورکول او کسا آغستلوی نو اغم بہترینی طریقے سرا آغستل پکار دی ماملاتو که اغا انتہائی اچھا ہے اغا سرت رسول پکار دیو جینا ایزتمن و محترام دا واقعي جي بيان هي پیغمبر اسلام تامل قرآن کي الله واقعي ادبياني دو حضرت اسلام واقعي نو عليه السلام واقعي ايبراهيم عليه السلام واقعي يا نو واقعات وكل ننقص عليك من انباء الرسل من خف بهم من نثبت به بوعد واقعي جي بيان پر چې ستل لږه مضبوط خويا نسیت تی بده که ده خلقو ده پر عبرت تی نواقیات صرف اغده دیده دی پر دی دی دی نیچه سلیه که سواری بده که دیری دی بیترینی خبری موجود دی دری وجه حدیث کی اوبله واقعی امرازی و سیبت والا عمال استاسو فکار رازیدت مند محتامو نبی علیہ السلام اگران بارچه کلتلو در مراج پشکبانی نبی علیہ السلام ایتیائی بہترین خوشبو محسوس اگران او جبری علیہ السلام سلام نیتا قوزو کچی دا خوشبو دا سرا اگرانی صلی اللہ علیہ السلام تا او پر محل چی دا دا اغفران دللچ کما خادم دا خادم دا خادم او وین زنده داگی خوش بودا بیا نبی علیہ السلام و طریب ما دا داگی بیان تفصیلی واکعه رسی ابن حبان که آده کننگی تبرانی که موجود دا ساوایی که سنده حدیث و کتاب مرورده نبی, نبی علیہ السلام داو پرمین چه یا ورزی دا پیروان دا دی لور جه که مخادی ما ورزی دا لور لیویخت منگزول او ناسا پا دا اگه دلاز دا اگه منگس کتا او نو اگه اوه بسم اللہ پنون دا اللہ کلابان نو دا پیر اون برو وطری زمان دا بل ربشتا زمان دا پلار نا یعنی زمان چکم رب دے زمان دا پلار نا علا بل رب دے نو اگه وطری آو اگه زمان رب دے استام رب دے استاد پلار اوم رب نعغی و تاویزه به خبلبلار نوان پارآیل آقیه یا خبره بره بره بره اوپلن او اوچ کلبهای بره بره داسه یا بطولو عموم نایکره یا او وال به شکل باندی اراله او غیده آبو ناناکره ک و غیده او بلکو هی انتیایی یو اشولی دعجیبرلی سالم نبی رسلام که سکی او به اتاا خضی یاویو بچه ای برا گسته یا با رستون رجل روست ش رفظ ما همانا اغه بچې به راسته او هغه کې به غرزه او یوه شیډه لوګي په خورا کړي دي کله تر دې پوره نبی اسلام دې عليه السلام فرمایي چې د دې د خلې هغه ماشوم بچې چې کم پیر اوله داغن هم او هغه وشتنه لامهوري انتہی به ساشه دې بچي ورلا आवाज ورته نبی اسلام ته وي دې بچي ورلا आवाज ورته چې مور ګوره د اخرت د د دنیا د عذاب له نادر څخه پرې راځي مامولي او با هر حال چه کل تا دینام پر راگی نده پیروان تاوی چه زی یو نصیت کو ما یو خیرخوایی تا نگوارم کنه چه زوا پادش مغمام پولی و زما و زما د پچو اردو کی طور بیاو قبلک یوزه دپند کن پیروان آغم و اشتبار آلو آغاز اوکو یوزه که دپند نبی علیہ السلام دی عبری علیہ د دا خوشگویشی رضی دا دا آگی زنانا دا آگی دا اولاد دته وی لیکي چې پر موږ کوم قرباني د پیران نو ان تزالم کومه کې اذر ابو بیان داوا کړو او درې دیو نه کومه په الله تر داسې مقبولیت ورکړي چې نبی علی السلام کو سلام بیا د اګي خوشبو په جنت کې محسوسېږي زکدا الله د ربوبیت په چا کړو پیران کړو ان رب کومل الان نمرودم ځان سره بلیو ویراي عليهم السلام او دیو رب الذي يحيي ويميت ربو علامه دي حیوان دي کوله ولکه یو انور کدي غړي راخېجي او دی غړي ته رب صرف الله تعالی دا الله بهترين صفت ته ده دی او جنا الله خپل کو رب باندي الحمدلله رب العالمين اففل کلان ختم کلم ترف سپت باندھرے بل اعوض بی رب دن ناس تربیت کون کے عمرت بھی دا صرف اللہ تعالی عزت من محترم ادالان دربو بیت درس سپت جبنی که طول سپا ترازم دی لکہ چکم انسان تربیت که تربیت علی کی گیچیا فغسر عیلم من اللہ علیم چه اوزاد ته تول کائنات تربیت که تربیت علا کی گی چه اغسر طاقتم وینا اللہ قلیم ده او چه انسان ده تول کائنات تربیت انتائی نه تربیت علا کی گی چه ده اغپ ملک و خزانو کی عرض موجود بھی نه اللہ تعالی خزانو مالکم او تربیت علا انسان سهی ده جبال که شبکت و میرا بانی موجود بھی نو اللہ تعالیٰ رعوب و رحیم ہوندی نو چون که دا اللہ دا ربوبیت سپت چراوالی پتے که دا بقی سمر سپتی موند دا اللہ تعالیٰ جریہ پتے کی موجود دی چکل ایو ظالم بادشاہ اگر پتے سپت باندی دا وکر داو داو دا غم حیطہ قربانی ورگلا نبیان نبی علیہ السلام داگی خوشبوئی کم دے محسوس ہے جنت کی زبنگ محترم نبیان جنا باز ایک قربانی باندي قربانې په موخو باندې راځو باندې راځي د دې لپاره چې موږ نو وکړو او کوئی پکای او چې کله ورکیږي نو الله به اجازه سمه ملګي خو دنیا کې لو ان تکي او انسان په دغه قربانې په موخو باندې په نمشینو د خپل نه ده عزتمنه محترمه ده به جنته کې پته لګي درې حال نیک اعمال او پورا زمانگا از تازو پسیل نگه گیراش تاغن اکیت ترکتور دلیو که دو گناه نزان بچکو یا نا پرمایی یا الذین آمندو خلو بسیل مکاپا اے مسلمانانو چکمو ایمان رولده اے آکسانو که تازو ایمان رولده ایمان ستو ای دزلن ایوشی مند مونگا تازو ای امن تو بالله کما ہو دزلن ایمان رولده کما ہو اپی اسما ای پالا با نسم چی رخ پلو واتفقهوا وكملت جميع احكامي قالنا تصفاتو باندې او ما داغه ټول احکامات قبول کړی اقراراً باللسان وتصديقاً بالقلب ذا فجم اقراركم د زړه نه منو ایمان ولیکي کې د زړه نه پورا پورا د ګناونونه ځان وبچ کینې ګعامد طرف کرا شي دغه وجینا ځان یې کې زمونږه ستا دنیا کې به ملا دل لجلال هو زمونږه ستا سو په کار راولي په اخرت کې به په کار راولي کوشش وکړ دې اخرت ته پر ځان زهیر په کار الله دې عمل کول توفیق